în și pe pământ. El tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care va aduce din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul L 265. Litera L indică studiul nostru făcut în Evanghelia după Luca, în care ne aflăm astăzi, cu ocazia programului amintit la capitolul 23. Versetul 42 Potrivit unui obicei de la care nu ne-am abătut de-a lungul celor peste 500 de programe pe care cu voia Dumnezeu, cu harul și ajutorul lui le-am înregistrat până acum, înainte de fiecare lecțiune prezentăm câte o istorioară, un fapt adevărat petrecut a Evea sau câte o poezie. În lecția de astăzi, în deschiderea lecțiunii de astăzi, vom citi o scurtă istorioară povestită de preotul Trifa, o experiență din viața dumnealui personală, corelată la adevărurile scripturii, din care vom trace o adevărată învățătură. Istorioarea poartă titlul de Berbecul cel Negru, în care preotul Trifa ne spune următoarele. De când eram copil și păzeam oile tatălui meu, care era țăran la munte, îmi amintesc de un lucru în care și astăzi văd un adânc înțeles sufletesc. În urma oilor mele venea încet un berbec mare, negru, care înfăcea făcea mari neajunsuri. De obicei, el pășea în fruntea turmei și ducea oile spre locuri oprite, în holde, în grădinile oamenilor, în care pătrundea rupându-le gardurile cu coarnele, în locuri unde bântuia galbeaza, etc. Oile blânde și ascultătoare îl urmau pretutindeni pe berbecul cel negru. Alergam după el strigându și chiar anuncam cu pietre în urma lui ca să-l opresc și să-l întorc din drum, dar totul era zadarnic. Parcă el ar fi fost păstorul oilor și nu eu. Și într-adevăr, oile ascultau mai mult de berbec decât de mine, lucru care mă înfuria furia cumplit. Au trecut mulți ani de atunci și îmi dau seama că și acum tot cu berbecul cel negru am de luptat și azi, numai că cel de acum este diavolul. El este cel ce duce oile la Pierzanie, care rătăcește turma lui Hristos, ducând-o spre locuri oprite și, din păcate, sunt atâtea oi care îl urmează pe acest Michel Berbec. Domnul Isus spune în cuvântul său, Oile mele ascultă glasul meu și vin după mine, dar, vai, sunt atâtea și atâtea oi care ascultă de Berbecul cel negru. Domnul m-a făcut și pe mine un păstor sufletesc și împreună cu toți cei din comunitatea în care sunt, de ani de zile, strigăm către oile din turma noastră să nu mai asculte berbecul cel negru. Toată viața mă voi lupta împotriva lui. Iubite ascultător, poate că dumneata și eu nu suntem păstori sufletești, dar, așa cum a fost preotul Trifa, dar suntem oi, toți cei, care ne numim creștini, indiferent de ce alt nume punem după creștini. Numându-ne însă creștini, ne numim urmași ai Lui Hristos. Toți aceștia trebuie să ne oprim o clipă și să ne punem întrebarea. După cine mergem noi? Spre exemplu, când punem o țigară în gură, cine ne-a călăuzit? După cine alergăm noi? A avut vreodată Domnul Isus țigară în gură? Poate veți spune că în scriptură nu-l arată. E adevărat. Dar ți-l poți imagina pe Domnul Isus fumând o pipă groasă, fiind înconjurat de vălătuci de fum în jurul lui? Sau când te duci să bei o dușcă, oare înaintea ta a mers Hristos? Ar fi intrat Hristos în baruri de noapte, acolo unde este blestemat și hulit numele lui Dumnezeu? și unde oamenii comit tot felul de murdări și de mârșăvii, oare Hristos te conduce acolo? Ești tu creștin care mergi după Hristos sau cumva după berbecul negru? Am mai spus eu într-una din emisiunile trecute că am fost invitat odată de un credincios, în mod insistent, să merg la el acasă și să bem o M-a invitat de atât de multe ori încât la urmă am cedat și am spus, bine, do am să vin. Când am ajuns acasă, era bucuros că în sfârșit mare și pe mine tovară și la țuică. A pus două pahare, două scaune și înainte să bem, zic, stai puțin, unde e al treilea pahar? S-a uitat, mira la mine, dar ai venit cu cineva? Ei, zic, eu n-am venit cu nimeni, dar tu ca și creștin aici, întotdeauna în casa ta, pe Domnul Isus Hristos, pune și pentru el un pahar. S-a uitat la mine semnificativ, după aceea zice, hai să bem. Zic, stai puțin. Nu obișnuim să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce ne dă? Dacă El ne-a dat această o travă blestemată, hai să-L rugăm pe El să o binecuvinteze. Vă imaginați că nu s-a simțit la largului deloc, din ziua aceea însă nici nu m-a mai chemat. E bine să ne întrebăm și noi dacă ori de câte ori cheltuim banii pe anumite lucruri le-ar cheltui și Hristos cu noi și dacă în tot ceea ce facem El este de partea noastră. Doamne Isuse, suntem siguri că apropiindu-ne de cuvântul Tău, Tu ești cu noi, pentru că toată viața Ta cât ai fost ca om pe pământ, ai spus că Tu te uiți la Tatăl și tot ce vezi pe Tatăl făcând, făceai și Tu. Iată-ne de data aceasta înaintea Ta, uitându-ne la cuvântul Tău de-a lungul acestor 20-30 de minute și Te rugăm să ne binecuvintezi acest timp în așa fel, încât să înțelegem bine care este voia Ta cu privire la viețile noastre, și apoi, prin harul și puterea duhuritău cel Sfânt, să trăim spre slavata și bucuria noastră veșnică. Amin! De nu pot ca să fiu cu mine, Isus înorice truamal meu. Ridică plicile de cuhete. Să nu mai pot să merg nici eu, să nu pot să nu pot niciodată să vârși fără tine mi-un pas să mă las o Iisuse Aflăm așa, dar, iubiți ascultători, în capitolul 23 al Evangheliei după Luca, la versetul 42, pe care îl vom citi, urmat în dată, de explicațiile, așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe preotul Niculiță să ni le redacteze. Și a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Toți cei ce-și citesc Scriptura își aduc aminte că aceste cuvinte au fost prostite de unul din cei doi tilhari cu care Domnul Isus a fost răstignit împreună pe Golgota. Unul din acești tilhari l-a bătgeocorit și a spus că, dacă ești tu Hristos, coboară-te după cruce și coboară-te și pe noi. Al doilea dintre tilhari l-a mustrat pe tovarășul său de reele și a zis: Noi suntem aici pentru cele care le-am făcut și ni se cuvine să fim răstigniți pe cruce, dar omul acesta N-a făcut niciun rău, zicând aceste lucruri, a recunoscut în Domnul Isus pe Fiul lui Dumnezeu, căci îndată îi și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția Ta. Credința tâlharului acesta nu era numai o simplă mișcare a sufletului produsă de niște rânduieli și forme religioase, ci era o realitate puternică. Sădită de Dumnezeu mai dinainte și care, la timpul potrivit, s-a arătat în afară. Vorbele pe care unii și alții le aruncau în bagiocură celui răstignit împreună cu cei doi făcăteri de rele, cum că el este împăratul iudeilor, au trezit în inima telharului credința care dormea. Cu această credință trezită a putut el să se recunoască păcătos și să vadă în omul de lângă el un împărat deosebit de toți împărații lumii. Credința tălharului este o credință cu totul neobișnuită. Să crezi în Dumnezeul puternic, care a făcut totul din nimic și care face tot ce vrea în cer și pe pământ, nu este ceva cu neputință, ci este cu totul normal. Să crezi în Domnul Isus Hristos, cel care șade la dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcat cu toată slava și care o să vină cu mărire și cinste ca să judece viei și morții, este iarăși ceva normal. Dar, ascultați acum, să crezi într-un om care stă atârnat pe cruce și cu fiecare picătură de sânge care se scurge, îi se duce viața și să-l socotești totuși fiul lui Dumnezeu și împăratul împăraților și să-l mai și rogi să te ducă în împărăția sa, aceasta este o credință care trece dincolo de orice hotar. Este o credință eroică, este o credință pură, este o credință care nu are nimic pământesc în ea. Este ceva cu totul uluitor. Iată și cunoașterea acestui lucru ne-l-a dăruit Harul lui Dumnezeu să vedem. Tâlharul credea multe. Și prin credință, el era deasupra tuturor marilor teologi. El, Telharul, credea în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, iar pe Domnul Isus îl vedea împărat, primind pe cei răscumpărați în împărăția sa. Telharul mai credea în viața veșnică, credea în harul lui Dumnezeu, care iartă păcatele omului și că el, mare păcătos, poate fi primit și iertat. Tălharul și-a recunoscut pe deplin și cu toată sinceritatea păcatele, de aceea îndrăznește să se roage Domnului Isus. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Atârnau deci răstigniți doi tălhari, și pentru ei ziua aceea a fost negreșit o zi de lungi și grele suferințe. Dar pentru unul din ei ziua aceea a fost cea mai fericită zi din viața lui. Isus sta la mijloc între ei. Duhovnicește vorbind, o mare depărtare era între cei doi telhari. În fața Domnului Isus, semnul împotriva căruia se va vorbi, gândurile inimilor s-au descoperit. Și aici s-a împlinit cuvântul care zice prorocia din Luca 2:34: Iată, acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora. În viață, amândoi tâlharii au mers pe același drum. În unire strânsă, ei au dus o viață de păcat și astfel au ajuns amândoi la Golgota în suferință. Dar lângă Domnul Isus, drumurile lor s-au despățit. Unuia Isus a fost spre cădere, altuia spre ridicare. Același foc arde și aurul curățindul l arde și pleava mistuindu-o. În felul acesta, în fața Domnului Isus se despar și astăzi oamenii. Tâlharul mântuit a fost pentru mulți o pricină de mare mângâiere. Copernic, vestitul astronom, a lăsat să se scrie pe mormântul lui în chip de poezie aceste cuvinte. Nu harca al lui Pavel, nu iertarea ca a lui Petru, ci cum ai mântuit pe tâlharul de pe cruce, așa mântuiește-mă și pe mine, Doamne! Totuși, după cum s-a arătat, acest Telhar n-a fost mântuit fără condițiile de bază ale mântuirii și anume o credință adâncă și o pocăință sinceră. Să nu creadă nimeni că Telharul este o pildă pentru amânarea întoarcerii la Dumnezeu până în clipa morții. Să zici că lasă, că o să am timp cum a avut telharul. O, nu! Aceasta este o mare înșelare, este o cursă folosită de diavolul cu succes pentru prinderea multor suflete. Despre întoarcerea la Dumnezeu în clipa morții, cineva a spus așa, Asta înseamnă să dai lui Dumnezeu cea mai rămas de la diavolul. Iată o vorbă aspră, totuși câți oameni nu-și prăpădesc puterea în poftele lor și la sfârșit încolțiți de groaza morții, Dau lui Dumnezeu niște nenoroțite de fărămituri. Acest lucru este cât se poate de necuvincios, ne necinstit, dar mai ales este nesigur. Cine poate fi sigur că trăiește și în clipa următoare? Crezi tu, iubitul meu, că este un Dumnezeu după chipul și asemănarea căruia ești făcut și în fața căruia vei răspunde de toată viața ta? Dacă da, atunci nu lucrezi cinstit față de El, dacă îți pierzi timpul și puterea în slujba altuia. Crezi tu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii și că a fost răstignit pe cruce ca să te mântuiască? Ei bine, dacă crezi aceasta, atunci este drept să-i dai inima ta și să pui în slujba Lui toată viața ta. S-a zis așa, în toată Biblia nu ni se vorbește decât o singură întoarcere la Dumnezeu în ceasul morții, e vorba despre tâlhar, o întoarcere în privința căreia nu este o îndoială, dar numai de una, ca nu cumva cineva să amâne întoarcerea până la ceasul morții, căci aceasta este o mare înșelare. Un alt credincios spune așa, O adevărată întoarcere niciodată nu este prea târziu, dar... O întoarcere târzie, rare ori este adevărată. Nu-ți este de niciun folos ca la moartea ta oamenii să zică despre tine, Dumnezeu să-L ierte. Dacă tu însuți, tu cu gura ta și cu inima ta n-ai luat în dar iertarea prin credința în jertfa Domnului Isus. Nu ajută la nimic ca la moartea ta clopotele să sune jalnic, slujbă mare să ți se facă, în mormântare pompoasă, pomeni bogate și de nenumărate o să ți se cânte veșnic ca pomenire, dacă în timpul vieții tu ai lucrat ca un nebun în afară de Dumnezeu, pentru că ai trecut cu vederea cel mai însemnat lucru și anume, mântuirea ta personală prin credință în Domnul Isus și în jetfa Lui. Iată, cuvântul Domnului ți-a vorbit și astăzi. Nu amâna. Puneți în rânduială viața. De ce vrei să te expui singur riscului de-a nu mai avea timp?" De ce ai vrea să răpeți neghiobia lupului din capra cu trăiezi, care după ce i-a omorât iezii, credea că poate să-i mănânce și sarmalele și să-i bea și vinul și astfel să o păcălească? Știm noi că până la urmă a plătit cu propria lui viață. De ce vrei tu, care ai omorât pe Fiul lui Dumnezeu, să te minți singur acum?" Crezând că după ce am omorât pe Fiul lui Hristos, poți să pătrunzi în cer și să ai beneficiu și de tot ceea ce are El acolo. Nu, nu, nu se poate. Trebuie neapărat acum să-ți pui viața în rânduială, să mergi înaintea Lui și să recunoști, da, Doamne, eu cu firea mea veche și prin păcatele mele de fiecare zi am omorât pe Fiul Tău. Iartă-mă acum în bunătatea Ta cea mare, ștergem trecutul meu și dăm, Doamne, Harul de a deveni un copil al tău. Dacă faci acest lucru acum, în timpul vieții, vei apărea înaintea Domnului Dumnezeu îmbrăcat în sfințenia Lui și nu în vechea ta stare de criminal al fiului său iubit. Cine-i poate porunci lui Dumnezeu să te bage în locul cu verdeață pe tine un criminal al propriului său fiu și chiar fiind condus acolo în locul cu verdeață Vei avea curajul să dai ochii cu Dumnezeu pe al cărui fiul ai bagiocorit toată viața aici? Poate că zici că niciodată n-ai făcut nimic în mod conștient împotriva lui Dumnezeu, împotriva fiului său? Poate zici că ai trăit o viață morală? Foarte frumos! Laudă ție dacă ai făcut așa ceva! Dar te întreb cum stai cu nepăsarea față de Domnul Isus Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis aici pe pământ? Dumnezeu a lăsat cerurile, a lăsat toate treburile Lui de acolo de sus și L-a trimis aici pe jos pe pământ pe Domnul Isus Hristos, iar tu nici nu te simt chisești de aceasta și știi bine că L-a trimis ca să te răscumpere din vechea stare în care te-ai născut, căci te-ai născut în temnița criminalilor Lui Hristos. Oare vei putea să dai ochii cu El în această stare? În versetul 43 asistăm la răspunsul Domnului Isus față de această rugăciune a tâlharului care își recunoaște starea. Citim versetul. Isus a răspuns. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Oricâte înțelesuri, oricâte interpretări îi s-ar da acestui verset, unul singur este deasupra tuturor, cuprinzândule le pe toate celelalte și anume, cine vine la Domnul Isus cu pocăință și credință, intră în rai, în viața nouă și fericită, chiar în ziua aceea. Tâlharul de pe cruce a crezut în Domnul Isus zicând, Doamne aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta și s-a pocăit zicând, pentru noi este drept că-ți primim răsplata pentru fără de fără legile noastre. Din pricina acestor două poziții, acestor două atitudini, a și intrat în aceea zi în împărăția lui Dumnezeu. El, tâlharul, a cerut doar ca Isus să-și aducă aminte de el și iată că primește o făgăduință măreață. Mântuirea lui a mers repede. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Vorba astăzi se găsește de multe ori în Sfânta Scriptură. Spre exemplu, către Zacheu, Domnul Isus zice, astăzi trebuie să rămân în casa ta sau astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Către bogatul căruia i-a rodit țarina Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Sau, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Ce zice Dumnezeu despre tine dacă astăzi ar fi ziua plecării tale de aici? Iată, aceasta este întrebarea capitală a vieții tale. Nu există una mai mare decât aceasta? Pentru că plecarea ta de aici înseamnă pășirea într-o veșnicie fără de sfârșit. Merită oare viața aceasta de o singură clipă? Să fie comparată cu o veșnicie întreagă? Vrei tu să-ți compromiți o veșnicie fără de sfârșit în chinuri pentru o clipă de plăcere aici? Gândește-te! Despre acest îlhar, alte lucruri nu mai știm. Întoarcerea lui la Dumnezeu a fost pricinuită de două fapte. Mai întâi a fost mișcat în adâncul sufletului său văzând fața liniștită, blândă și senina Domnului Sus, și patimile lui fără să fie vinovat. Acest lucru i-a închis gura cu toate că la început și el își bătea joc de Isus împreună cu ceilalți. Citim în Marcu 5:32 că cei răstigniți, deci amândoi, de asemenea își băteau joc de el. În al doilea rând, a fost adus la pocăință de faptul că a pus alături viața lui fără Dumnezeu cu viața lui Isus. Acest lucru i-a trăzit simțământul vinovăției lui. Se spune că omul care vede, cum se zice, moartea cu ochii, Vede într-o clipă trecându-i pe dinaintea ochilor toată viața lui. Acestui om i se va fi arătat atunci viața lui de telhar, în toată grozava ei păcătoșenie, de la cea din faptărea până la cea din urmă. Odată cu simțământul vinei, s-a trezit în el și dorința după curățire. Și atunci a înțeles că acela care este atârnat pe cruce alături de el este un împărat, de aceea s-a rugat. Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și numai decât primește răspunsul, Domnul Isus uită chinul și durerea sa și trimite celui de lângă el un semn din cap și un salut, spunându-i, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cine se smerește adânc sub vina păcatului său și îndrăznește să facă în credință rugăciunea pe acelea îl întâmpină zâmbetul Domnului Iisus, spre acela vine glasul, vei fi cu mine în rai. Da, numai cu Domnul Iisus se poate intra în cer, într-o stare ca de cer, în viața veșnică fericită. Acela care n-a intrat încă, să nu mai întârzie nici o clipă. Să știm bine și să nu ne înșelăm singuri, în cerul lui Dumnezeu nu ne poate băga nimeni, căci dacă Dumnezeu ne-ar fi putut băga în cer prin porunca unui om, fie El cel mai sfânt dintre oameni. Oare ar mai fi trimis El pe Domnul Isus Hristos, pe singurul Său Fiu iubit, să moară, să fie răstignit, să treacă prin atâtea suferințe? Noi zicem în românește că-i la mintea cocoșului, până și un cocoș ar înțelege. Că n-ar fi făcut așa ceva Domnul Dumnezeu dacă intrarea în cer ne era garantată de porunca unui om care vine și ne spune, dul-Doamne, în locul cu verdeață. Nu se poate. Să înțelegem bine că intrarea în cerul lui Dumnezeu se face numai printr-o pocăință sinceră, la fel ca Telharul care a zis pentru noi este drept, ni se cuvine să suferim pentru că am făcut păcate. Și apoi, printr-o credință sinceră, cerându-i Domnului Isus Doamne, în bunătatea ta cea mare, aduce aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Aceasta este singura cale, singura posibilitate de a intra în cer. De aceea l-a trimis Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos să sufere moartea aceea groasnică, ca numai prin El să putem, că nu era altă cale, numai prin El putem intra în cer. Să nu ne mai înșelăm singuri. Dumnezeu să aibă milă de toți cei care înșeală pe oameni, spunându-le că pot să trăiască cum vor, pot să trăiască în voia lui satana toată viața și la urmă, când ai să fii în ei îi poruncesc eu lui Dumnezeu să te bage în cer. Dumnezeu să aibă milă de toți! Și acum, iubiți ascultători, pentru că tot am vorbit despre înșelarea cu privirea ajungerii în locul cu verdeață ca rezultat al slujbei ținute de un preot, vreau ca în minutele care ne-au mai rămas să aduc mărturia adevăratei doctrine ortodoxe, doctrină care se aliniază perfect învățăturii scripturii din Marcu 2.11, unde Mântuitorul însuși arată limpede că iertarea păcatelor se face atâta vreme cât ești pe pământ, nu după ce ai murit. Haideți să-l ascultăm acum pe Sfântul Chiril al Alexandriei, în lucrarea, închinarea și slujirea în duc și în adevăr, carte tradusă de preot-profesor dr. Dumitru Stăniloae, publicată de editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1991. La pagina 583 a cărții menționate citim La sfârșitul vieții fiecăruia, cel ce a suportat moartea, e păstrat pentru judecata lui Hristos, căci, cum a fost când l-a apucat moartea, așa se va și înfățișa. Încheiat citatul Ceea ce trebuie neapărat să ne rețină atenția are de-a face cu faptul că acest adevăr este consemnat și în acest adevăr crede preot-profesor dr. Dumitru Stăniloae, recunoscut de teologia ortodoxă ca steaua secolului 20. Doresc să mai dau încă un citat și anume, este vorba despre lucrarea Carte de rugăciuni pentru trebuințele și folosului creștinului ortodox tipărită cu binecuvântarea în al preasfinției sale Arhiepiscop Dr. Antim Nica Arhiepiscopul Tomisului și Dunării de Jos publicată la Galați în 1981 La pagina 313 citim următoarele În ce stare te-a găsit moartea? În aceea te afli scrie un părinte bisericesc adică de te va găsi moartea mântuit, vei moșteni împărăția veșnică, iar de te află în păcate, chinurile iadului sunt partea ta. Deci, mortul nu poate să-și mai schimbe starea de dincolo. Încheiat citatul. Aceasta este, deci, adevărata învățătură, adevărata doctrină ortodoxă cu privire la iertarea păcatelor care trebuie să aibă loc aici, pe pământ. Dumnezeu să ne ajute pe toți Să o căutăm Și să o găsim aici pe pământ Amin Doamne Nu vreau să mai spun Nimic Nimic Decât Să vorbesc despre Tine cuvinte tale Să mine Spre se cuvine de cât să vorbesc despre tine, cuvântele tale senine, Nine spre slava ce se cuvine, spre slava ce se cuvine.